Ем, як він тут опинився? Сеньоре, то не людина, раптово заявив Флавіо. А хто ж тоді? Демон? Що? скривився лікар. Флавіо, ти. Два дні тому його бачили пустель на північ від Сан Педро. «Який він біса, демон? фуркнув Джейді що за довбані забобони. Сивочолий чоліць увімкнув першу передачу і втиснув до підлоги педаль газу. Рандж Ровер, вивчи двигуном, помчав уперед. Джей Ді замислився. З кожною секундою, що наближала автомобіль до самотньої постаті, його огортало сум'яття. Білошкірий хлопчак сам один посеред мертвого без межа, атаками, але при цьому не кричав і не біг назустріч машині. Не робив взагалі нічого. Стояв і дивився. Така сцена могла викликати подив навіть в околицях цивілізованого селища, де-небудь у Новій Зеландії. Посеред атаками вона викликала поколювання у животі. Позашляховик на повній швидкості Пронісся повз силует Обдавши його курявою Та дрібними кам'яними скалками Нічого не сталося Взагалі нічого Джеб віддалявся Хлопчик, ледь нахиливши голову Дивився йому у слід Річардсон закинув руку на сидіння І озирнувся. Це Мареву Прогудів лікар дивуючись, як відразу не здогадався. Звичайний міраж. Пацан стоїть посеред пляжу на тихоокеанському узбережжі, а ми спостерігаємо його відображення. Ви помиляєтесь, сеньоре, прошепотів Флавіо. Косі промені добре освітлювали фігурку дитини. Джейді нарешті помітив спортивні плавки і очі. Очі, що дивилися прямо на нього. Раптом щось клацнуло в голові кардіохірурга. Секунду чи дві він ніяк не міг ухопити, що саме. Якась деталь побаченого не вкладалася в загальну картинку, уперто не знаходячи місця в його логічному мозку. Лікар напружився, аж лоба наморщив, але не здужав уловити, що саме прогавив, у чому помилився. Та ось до нього дійшло. Міраж обернувся, нахилив голову і дивився на них. Розглядав їхню машину. Розуміння наринуло настільки швидко, що Річардсон похолов, руки й спина вкрилися сиротами. Хлопець не марвав, не фантом, адже примара не реагує на те, що відбувається довкола. Джейді ще не встиг сповна осягнути те, що він щойно зміркував, як Флайо сказав, це не міраж. Вчепившись руками в кермо, старий індіанець налякано глипав на дзеркальця заднього виду. Отаками не буває, міражів, сеньоре. Жодних сумнівів, посеред пустелі стояла жива дитина. Зупинись, звелів Джейді. Сеньоре, я, благаю, вас не треба. Я наказую тобі. Негайно зупини машину. Флавіо. Неохоче натиснув на гальма і спинив джип. «Сеньоре, ви не розумієте, що коїте?» – забелькотів шофер. «Це демон. Його бачили відразу в кількох місцях». Старий дурню! Ну що ти верзеш?» – розсердився кардіохірург. «Там дитина. Така ж реальна, як і ми з тобою. Ми не можемо просто так лишити його в пустелі». Джей на мить затнувся. Зрадівши власній здогадці. Звідки, ти знаєш, може, десь неподалік зазнав аварії пасажирський літак, і цей малий єдиний, хто вцілів серед усіх пасажирів. Так і є. Він контужений, і саме тому так дивно поводиться. Новозеландець відстебнувся, виліз із джипа і обійшов машину. Зійнята курява. Розмоктувалась з ледь вловним шарудінням опускаючись на землю. Малий, як і раніше, стояв коло дороги, і розглядав ранжровер. Від Ричердсона його віддаляло кілька сотень метрів. За хлопцем просягалася довга, геометрично правильна тінь. Джей Ді підняв над головою праву руку і помахав. Хлопчик блискавично відреагував, помахав у відповідь теж правою. Річардсон переможно посміхнувся, подумки лаючи флавіо і помарширував уперед, за звичкою вимахуючи руками під час ходьби. Після першого ж лікаревого кроку, хлопчик зрушив з місця і попростував назустріч. Практично так само. Вимахуючи руками Наближаючись Джейді мусив визнати Що його альтруїзм Кудись вивітрився По спині забігали мурашки Щось у діцька було не так Щось не гаразд З тою дитиною Він не міг зрозуміти Що саме А така маплутала думки Лікар не страждав агорофобією, проте усвідомлення того, що у випадку якої-небудь загрози тікати нема куди. Не тому, що тікати дійсно нема куди, вся пустеля твоя, біжи куди хочеш, а тому, що тікати безглуздо, на десятки кілометрів навкруги ніде сховатися. Пришвидшувало серце биття. Попри це не збавляв темпу. Віддалявся від машини. Хлопчик мав гарну фігуру, широкі груди, міцні ноги, накачаний прес. Його статуру можна було б вважати досконалою, якби не голова. Вона здавалася непропорційною через надміру опуклу верхню частину черепа. В тому ніби і не було нічого неприроднього. Та все ж Легка диспропорція впадала в очі. Коли відстань скоротилася до сотніх років, хвилювання зринуло в грудях Джей Ді. На малому не було синців, ран чи мазків сажі. Словом, нічого, що свідчило про авіакатастрофу. Шкет був чистим, мов янгол, і анітрохи трохи не скидався на того, Хто вибросився з палаючого літака. А тоді ще кілька кроків, і Річардсон розгледів обличчя малюка. Те, що постало перед Джейді, відкарбувалося в його мозку навіки. Хлопчик мов застигли, подібне на маску обличчя. Під мармуровим чолом палали зовсім не дитячі очі з яких рвалося щось чорне. Зіниці і скрилися вогкою синню, але білки? Білки були не просто почервонілими, ні вони вщерть набрякли багряною кров'ю. Лікар несподівано усвідомив, що до нього неблажається не, не хлоп'я, а щось незнайоме і чуже, вподобі тим. Невинної дитини Замить усе перевернулося Жах Тепер уже не сумнів Чи сум'яття А справжній жах Пронизав тіло Джейді Електричним розрядом Чоловік аж щелепою клацнув І спинився Разом з ним спинилась та істота клацнула щелепою. Між ними пролягло двадцять метрів відкритого простору і нескінченна батяна тиша. «Тобі потрібна допомога?» Насило переборюючи наростаючу паніку і бажання дременути геть, проказав лікар. «Здоровий глуст» Несамовито чіплявся за останню відчайдушну думку, що це таки людська істота. На випадок, якщо малий не розуміє англійської, Джей Ді повторив іспанською, ретельно вимовляючи слова. Тобі потрібна допомога. Істота мовчала. Правда, коли кардіохірург говорив, хлопчик скривлював, і розтягував губи. Джейді відчув, як жах кліщами перечавлює горлянку. В скронях натужно пухкала кров. Річардсон глибоко вдихнув і зробив другу спробу. Останню. Затинаючись, пролепетав: У тебе все гаразд? Просто, я думав, ми можемо допомогти, підкинути до... І ось знову білошкірий хлопчак беззвучно поворушив губами. Затягнуті кривавою плівкою очі не відлипали від лікаревого лиця. Малий ніби намагався говорити, проте з губів не злітало ні звуку. Це виглядало настільки моторошно, що Джей Ді відступив кілька кроків назад. Моментальна істота позадкувала, віддалившись на таку саму відстань. Лікар глипнув слину. Сухий сірий вітер лизав їхні постаті. Зі сходу від ант сповзали сутінки, сірим саваном накриваючи мертві землі. У голові Річардсона кресунув здогад. Він повторює мої дії, рухається точно, як я, і намагається говорити, коли я розмовляю, і в тому чомусь не було нічого кумедного. все, лайнувся чоловік, крутнувся круг себе і, закидаючи ноги, попер до авто. Він біг, приклавши руку до грудей, борючись із темними колами, що спливали перед очима і бажанням зіркнути назад. Переконатися, що той із пустелі не мчить слідом. Коли до позашляховика лишилося кілька кроків, Джей Ді втратив рівновагу і, скрикнувши, витягся ницьма. Тримтячи всім тілом і проклинаючи себе за незграбність, Річардсон підтягнув під себе коліна, скочив на ноги і озирнувся. Хлопчик Стояв на місці. Дивився йому вслід усе тим же нестерпно кривавим поглядом. Більше не зираючись, мов риба, часто ковтаючи атрофоване пустельне повітря, лікар реванув уперед. «Сеньори, це ви? Скажіть, що це ви?» – загорлав Флавіо, коли Джейді Ді, червоний, мов варений рак, із немислими виріченими баньками плюхнувся на сидіння. «Скажіть, що ви не помінялися з ним тілами!» Заводь швидше машину, старий телепню!» гаркнув лікар, стираючи рукою кров з подряпини на щоці. «Не потякай, дурниць! Який нахрен обмін тілами? Ворушись, Фабіо!» «Я ж вам казав! Не тренди завод джип! Забираймося звідси!» Слухаю, сеньор, слухаюсь!» Ранжровер, тянучи за собою шлейф із пилу, сіпнувся і почесав на захід. У цей момент... Краєчок сонячного диска черкнув лінію обрію. Вівторок, 4 серпня, 17.56. 77-й кілометр шосе номер 25, Кармен-Альто, Калама, пустеля Атакама. Текіто-Раєс, пахкав косячком і співав, тримаючи кермо однією рукою. Його вантажівка з терезний, банькатий «Мерседес» мчала на північ. Ревіла музика. У магнітолі крутилася затерта аудіокасета із запальними піснями бразильського гурту «Банда Каліпсо». Якимось неймовірним чином, виокремлюючи мелодію з-поміж торкотіння мотора, Брящання кузова, терпіння динаміків – Текіто підспівав солістці. Він не знав португальської, але все одно підспівав, старанно повторюючи звуки, що вилітали з чорних частих колонок. Текіто Раєс був цікавим хлопчиною. Його мати походила з племені Мапуче. Мапуче – буквально люди землі, індіанський народ у Чилі та Аргентині – Інша назва – Араукани. Чисельність, згідно з різними оцінками, від півтора до двох мільйонів осіб. Мапуче – єдиний народ Південної Америки, який не був завойований ні інками, ні іспанцями. Отже, його мати походила з племені Мапуче, а тато був меленезійцем, що колись мігрував до Антофагасти з далекої Тони примітка тона острівна держава в океанії від матері такіту успадкував худорлявість а від татка чорну і лискучу немов покриту оліфою шкіру